Bueno, ba, partida gogorra ez, beraiek, e, bueno, kontestu, hango kontestua zaila da, e, kampua txiki xamarra, beraiek joko zuzen asko egiten dute, e, e, jokalariak perfilortako, ba, jokalari egokiak dituzte aurreko aldean, ordu, bueno, partidu, partidu oso zaila, beste kontestu desberdin batean, baina, bueno, moldatu beharra gaude eta, bueno, zaiatuko gara gure bagur planteatutakoa, bat protagonista izaten alden, alden modun eta beraiei protagonismoak entzen. <totipatik> bueno, egidesan, asteak oso ondo, dijoaz, aste guztiak, taldea oso ondo entratzen du, nik uste, ja, e, naturaltasun ez taldea e, maila ondia ematen du astean, astean zehar, eta, bueno, pixka, ba, lan du deguna, ba, da azken lerro horreko, horreko ba, duelo duelo eta bigarren jugada horiek, ez? Nik e, klabeak izango dira, ba, gero guk bigarren jokaldi horiek irabazita, ba gero ba, guk protagonista izateko eta gure jokalmodea ba aurrera eramateko, ez? Baina bueno, nikuztet e, azkeneko lerro hori, gure azkeneko lerrori klabe izango dela ba, duelo duel horietan, ba Mikel Pradera bezalako jokalari boteretxu hoiekin. Bueno, egunen bertan bidaia dugu, eh, Eguardinateak goiemendikan anbazkaltzeko eta geroan deskantsatzeko ba partida horretikan, ba, ordu pare bat jokalariak deskantsatzeko hotelean eta gero partida jaigomea. Ordua ez da egokina bueno, guk Ontaz lan egiten dugu, eta azkenean bueno, gugumoldatzen geha ez ez, berandu iristen gera etxera, baina, bueno, e, pena ematen dit, ba, bat ez ere zaletuen gatik ez. Zatik duela bihaste giro oso auki genuen tajonarren, irungo zaletu asko mugitu zen, eta bihar bidaia etxan oso luzea, baina, su, suposatzen dut, behatzi territan izan da, ba, zaila izango dela gure zaletuak mugitzea ez. Talde horretik, bapena, zatik e, futbola zaletu gabe, baina, ba, Ez da benetako futbola, ez, orduan, bueno, aldertatik pena, zaitik sentsazioa daukagu e, zaletuak engantxatzen ari diela, eta horrelako ordu tekikin, ba, bueno, ba, zaila da, ez, jarraipen aukitzia.